nám jednu zemi předalekou, divokou zemi Hašiše a Máku, tam někde mezi Čmulangmou a Mekou, tak zastavte vy, kurvy už tu válku.